Нараз зарипіли стільці, а наступної миті Гаррі вже ручкався з усіма присутніми в дірявому казані. Доріс Крокфорд Пане потере, я просто не вірю, що нарешті побачила вас. Я так пишаюся, пане потере, так пишаюся. Завжди мріяла потиснути вам руку. Я така зворушена. Я в захваті, пане Потере, Тут слів замало. Моє ім'я Дігл. Дідалус Дігл. А я вас уже бачив. Вигукнув Гаррі, а в Дідалуса Дігла від хвилювання аж упав з голови циліндр. Ви якось мені вклонилися в крамниці. Він пам'ятає. Закричав Дідалус Дігл, озираючи всіх довкола. "Ви чули? Він пам'ятає мене!" Гаррі знову і знову тиснув руки. Доріс Крокфорд підійшла вже вдруге. Підступив дуже нервовий і блідий молодик. Одне око в нього сіпалося. Професор Квірел відрекомендував його Гегріт. Гаррі, професор Квірел буде в Гокворці одним із твоїх учителів. П -п -п Поттере, затинаючись, вимовив професор Квірел і вхопив Гаррі за руку. Немає слів. Як п -п приємно з тобою з -з зустрітися. А яких ви навчаєте чарів у професору Квіреле? З -з Захисту від т -т темних мистецтв. Про бурмотів неохоче професор Квірел, ніби волів і не згадувати про те. Ну, т -т тобі, мабуть, це й не п -п потрібне, Поттере. А? Він нервово реготнув. Ти, н -н напевне, збираєшся зб до школи. «Я і сам хочу п -п придбати нову книжку про в -в вампірів!» Професора, здається, злякала сама думка про тих створінь. Проте решта відвідувачів не дали професорові Квірелу одноосібно спілкуватися з Гаррі. Минуло ще десять хвилин, поки він спекався їх усіх, а Гегрід – Нарешті перекричав загальний гамір. «Мусимося вже рухати, багато закупів. Ходім, Гаррі!» Доріс Крокфорд останнє потисла Гаррі руку. І Гегрід вивів його попри на невеличке обгороджене муром подвір'я, де не було нічого, окрім сміттєвого бачка та бур'янів. «Хіба я не казав тобі?» Усміхнувся Геґріт до Гаррі. Я ж казав, що ти знаменитий. Навіть професор Квірел затремтів, побачивши тебе. До речі, він це завжди отак трясе. Завжди такий нервовий. Отак, бідолаха, блискучий розум. І все було файно, поки він штудіював самі книжки. А відтак. Він раптом узяв на рік відпустку, щоб набути безпосереднього досвіду. Кажуть, він стрівся у чорному лісі з вампірами. А тоді мав прикур пригоду з якоюсь відьмою, і відтоді геть змінився. Він все боїть учнів, свого предмета. Ге, а де ж моя парасолька? Вампіри, відьми. Гаррі запаморочилася голова. Тим часом Гегріт рахував цеглини в мурі насміттєвим бачком. «Три вгору, дві в поперек», – бурмотів він. «Ось, відступино, Гаррі!» І тричі вдарив у мур кінчиком парасольки. Цеглина, по якій він стукав, задрижала. Тоді прогнулася, Посередині з'явився маленький отвір, що ставав дедалі ширшим. Ще мить